Він був родом десь із Ізмаїрської області. Таких наймолодших радянських громадян в роту прийшло кілька, і всі вони перші дні трималися остронь, ходили невеселі. Їх, видно, пригнічувала власна відсталість. Одного з них, Йону Бесарабця, Хаєцький взяв до себе в їздові, пообіцявши зробити з нього людину. Решту Черниш забрав у свій взвод. Сьогодні він мусив повести їх у перший, найстрашніший для них бій. Як вони триматимуться на моралі? Що вони зараз думають? Що їх непокоїть? Прочитавши листа від Саші Сіверцева, Черниш оглянув своїх молодих бійців. Вони сиділи біля нього на перекинутому до гори дном човні. Декотрі дивляться на Черниша довірливо, спокійно, а декотрі ховають в очах глибоку тривогу, майже приреченість. Певне, їм здається, що вони сидять оце на власній домовині, а не на бойовому суденці, яке незабаром понесе їх на зустріч подвигам, славі, перемозі. Може, це саме їх зустрічав Саша на кордоні. Може, це саме їм не вистачає великої науки, науки гвардійського бою. Навчати. Але ж як їх зараз навчати? Сагайді тому легко, всайди просто. Ось він поблизу муштрує своїх бувальців. Доки Денис Янохін гребуть, ти, Романе, ведеш по берегу вогонь. Зрозумів? Зрозумів. Якщо тебе легко поранило, все одно ведеш вогонь. Зрозумів? Зрозумів. Якщо тебе зовсім поранило, тебе замінює фесюра. Фесюро зрозумів? Так точно. Товаришу гвардії лейтенант. А якщо мене вбило? Вбило? Сагайда на мить завагався, безпорадно кліпнув очима. Тоді. Ще енергійніше вигукнув він. Передай весло Маковеєві, а сам падай на плоту. Поховаємо на плаздамі. Черниш не міг так легко порозумітися з своїми. Для них треба інших слів. Прощальна туга стоїть у голубих очах яїдки. Чим його втішити? Чим підбадьорити? Як розбуркати силу, що зараз дрімає в оцих широких плечах юнака, в оцих дебелих, розвинутих руках. Важко, але ж ти командир, ти комуніст. Зумій знайти дорогу до його серця. Ви, яїтко, добре уродуєте веслом? Непогано. Мабуть, часто рибалили вдома? Не часто, але по неділях їздив. Коли господар пускав. Який господар? А той, що я в нього служив. Ви служили? Ким? Ягідка почервонів, як зганьблений. Всього було. І чабанував, і брин зробив. Взимку всю худобу сам порав. Дванадцять років відбатрачив. Дванадцять з двадцяти? І круглий рік? Чорт візьми, це ж каторга. Невже таки не можна було інакше? Йона теж он батракував, Але ж він тільки посезонно. Я не міг посезонно, бо я безрідний. Ні кола, ні двора. Та, може, це і краще. Чому краще? А тому, що як шебоне ось на мораві, то ніхто не голоситиме, нікому їй не згикнеться. Це ви, ягідко, занадто вже. Чому занадто? Скажете не так? Це тільки для годиця кожен удає, що ти йому потрібен. А я, товариш у гвардії лейтенант, уже давно знаю, що нікому я не потрібен. Як нап'юся ось на віки Моравської води, то й не помітить ніхто. І нічого тут не вдієш. Бо кому це болить по-справжньому? Чи був ягідка на світі, чи не було його? Боєць безнадійно махнув рукою, немов уже поховав себе. Все це дурниці, сказав черниш після неприємної гнітючої паузи. Безрідний, непотрібний. Дурниці, товаришу ягідко, давайте подумаємо інакше. Ось ви незабаром зійдете на тому березі. Що він зараз являє собою? Чужа, небезпечна земля, начинений фашистськими військами шмат австрійської території. Місце, де ще тільки передбачається створити плацдарм. Але тільки ти ягідко ступиш там своєю ногою. Одразу все зміниться. Той загадковий берег перестане бути просто собі берегом, Він уже стане плацдармом. Станеться на землі подія, хай невелика, хай невирішальна, Проте вона відгукнеться негайно до сотень інших людей, Вплине на них, внесе зміни в долю багатьох людей. І якщо зараз, доки ти сидиш у цих чагарях І виливаєш мені свою хандру, Може, про тебе і справді мало хто думає. То тоді про тебе подумають всі. Для противника ти станеш великою небезпекою. Для друзів ти станеш вкрай потрібним. Не лише потрібним, а просто таки необхідним, дорогим. Тоді ти побачиш, яка в тебе рідня. Весь полк. Ця армія з блискавичною швидкістю дізнається, що в неї на такій-то ділянці, за Моравою, уже з'явився плацдарм. Звідки? Яким чином? Дуже просто. Адже там став уже своєю ногою гвардії рядовий Ягідка. Підтримати його негайно, допомогти йому будь-що. Можеш уявити собі. Скільки тоді людей за тебе переживатиме? Всі погляди звернуться до тебе, всі думки будуть про тебе. Тисячі людей працюватимуть ради тебе. А як же? Задля тебе десь на Уралі дівчина добу не виходитиме з цеху. Ради тебе верховна ставка задасть комусь добру нагінку, щоб краще про тебе піклувались, щоб часом не загинув там. Не пропав оцей гвардій рядовий ягідка. Тобі у високих штабах, не досипаючи ночей, вироблятимуть найкращі маршрути. Тобі сапери будуватимуть мости. Ради тебе потягнуться обози всіма шляхами. А хто про тебе рядового ягідку забуде в цей напружений час, то чого доброго ще й під трибунал піде. Тут не до жартів. Як же ти можеш після цього сказати, що ти безрідний і непотрібний? Та який батько, яка мати вкладе стільки серця в якогось свого ягідку, скільки вкладе в тебе вітчизна? Здорово, засміявся боєць, закривши обличчя руками. Товариші захоплено дивились на нього. Наче сидів перед ними не зніяковілий Ізмаїльський Парубійко, а вже хтось набагато важливіший і цінніший за нього. Черниш схвильовано продовжував. «А перескочиш ти, Мораву, вирвешся на широкий тактичний простір, прийдеш першим туди, де тебе люди роками ждуть. Тебе там ще ні разу і вічі не бачили». А вже думають про тебе давно. Ти вже їм потрібний. Ти вже у них свій. Знаєш, як тебе там зустрінуть? Бачив, як нас зустрічала Словаччина? З дзвонами, з квітами, з відкритою душею. Ти для них будеш і найближчим, і найдорожчим, і найріднішим. Перші подяки тобі, перші привіти. Тобі, перша любов народів, тобі, бо ти найпередовіший із передових, ти визволитель. Черний замовк, збуджений, розпалений. Це все так, товариш у гвардії лейтенант, але ж для цього треба бути найпередовішим, безумовно, таким як наш старшина, як брати-блаженки як всі ваші брянчики. А ви гадаєте, що вони такими вродились? Думаєте, вони явились торік до Брянського довершеними гвардійцями? Запевняю, що Хаїцького теж тягали тоді за ремінь, не згірше, ніж він зараз тягає вас. І мене свого часу тягали, і Сагайду. Не одразу Москва будувалась. Але саме в тому і полягає одна з переваг нашої армії, що ми швидко і безупинно вдосконалюємось, зростаємо, міцніємо. Швидше, ніж інші. Сьогодні ви, ягідко, просто собі рядовий. Завтра ви вже хороший боєць, Позавтра ви герой, переможець, улюбленець народу. Тільки в атаці... «Не озирайся назад!» — спокійно порадив ягідці наводчик Шестаков. То пагуба. «Сівши в човна, забудь про власний берег». «Але про товаришів не забувай ні на мить», — додав Бойко, який разом з Шестаковим прийшов у роту з третього українського. «А то біда. Ми, як форсували Дунай взимку по тонкій кризі, то довелось за руки братися. «Чоловік по двадцять, візьмемось і йдемо так». Мусили триматись, хай і Шестаков скаже, якщо один і провалювався, то ті, що йшли поруч, одразу підхоплювали і не давали втонути. А якби поодинці рушили, кожен сам по собі, то багато хто з нас накрився б. Я гідко уважно слухав, потім про щось швидко заговорив по-молдавському до своїх земляків. Вислухавши ягідку, Молдава непомітно поживавішали, розвеселились. «Про що ви там секретничаєте?» – усміхнувся Черниш. Він каже, – охоче переклали вони Чернишеві, – що господар йому завжди брехав. Господар його день у день вчив, що найкраще в житті самому. Найшвидше до мети, мовляв, приходить той, хто йде одинцем через голови інших. Це Все-таки брехня, — погодився Черниш. — Найшвидше приходить колектив. — Ти знаєш, що це не мої примхи. Це бажання маси, колектив, з яким ти не можеш не рахуватись, — говорив у цей час майор Воронцов командирові полку Сем'єву. — Зрештою, ми з тобою, може, за цей колектив ордени одержуємо? — Я вже сказав Воронцов, — і давай на цьому кінчимо. Як сказав, так і буде. Доки все там не кінчу, хай сидять тут. Мало чого кому заманеться. Мова йшла про полкових знаменщиків. Воронцов наполягав, щоб Саміїв дозволив знаменщикам переправитися на той бік, як тільки атакуючи закріпляться на плацдармі. Він посилався на факти, обом добре відомі. «Ти що, самі є, в солдатське прислів'я?» «Де прапор пронесено, там уже ми в землю вросли. Коли прапор буде на плацдармі, сила, впевненість кожного бійця виросте в сто крат. Тоді ти його нічим не зіпхнеш звідти. Хіба твій боєць, відчувши поблизу присутність прапора, позадкує від нього хоча б на крок? Ти сам бачив, як у Барті... Реагували підрозділи на появу біля них знаменщиків у найкритичніший момент бою. Може, ми там і вистояли тільки завдяки цьому. Самієв заперечував категорично. В барті було одне, тут інше. Ти знаєш, з ким нам доведеться мати справу на цьому плацдармі. доки нам наведуть переправу та перекинуть артилерію. Тигри можуть нас тричі змішати з землею. Ще, може, так припруть до берега, що краще припинімо дискусію. Саме щоб цього не трапилось, щоб не приперли, я й пропоную. Краще не пропонуй мені, Воронцов. На цей раз ти мене не загітуєш. Я пропаду, ти пропадеш, нас з тобою замінять.